Oh Që, salamu alaikum, Mirsa Erdhët, në emisionin duke kërkuar përgjigje edhe sot si herave të tjera do të trajtojnë pyjtje tuaja që ne këni dërguar në pyjtje e qësë e vizikës kësë pëkam Me mua në sudja është hoqja laudina bazë me cilin do të trajtojnë të pyjtje Hoqjë ndëruar, salamu alaikum, Mirsa Erdhët Aleikum së dham, Mirsa Erdhët Eshtë pytja parë që në avije dhe thotë hojgjendëruar e dim se kamata është haram dhe një gjë shumë e shumë, shumëtuar të Allah i madrishëm, por pëse atëherë është ndaluar të marrë shkridim me qenë se unë paguaj kamat e dikush tjetër fiton nga unë. Në tërgoni me gjërësishtë i lutëm për këtë temë, Allahu jësh përbleftë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Fillimisht lavdrojm Allahun e Madhërishtun, i quajm salavat dhe selam pe pyqëmberit e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ë në lidhje me kamatin, e shohim se pothuajse të gjitha ato citate të cilat janë përmendur në Kur'anin famlar, por gjithashtu në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e saktë për përmendet marrja kamata mar si do thot personi i cili e merr kamatën. Madje në disa citate çartësohet se apo përmendet pak më drejt për drejt personi i cili e hën kamatën. Mirpo këto forma forma domon cilat kanë ardhur në në këto citate koranore dhe dhe hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paçja qofsh mbi të, do thot kanë ardhur në formë jëndë të thotë citatet e përgjëshme që nuk në në kupton vetëm ajo që këtë qfarë tseket në të për arsuje se si kur se në rasin konkret nëse Allahu Gjella wa Allah përthod po akilur riba dhëthat ellezina yakuluna riba qi ka than ata tilet e hajn kamatin nuk osht per cilim dalesa vetem te ushqyerit me kamat do that ngrnja e kamates ashtu si qi citoh drejt per drejt do that nga Kurani por osht per cilim ai icili e mer kamatin mir po osht per mend ngrnja e kamates se ajo osht do that me e njohura apo me e shumtuara qi mundet më e, më e bërë në me e bër njeriu ne lidhje me kamatin prandaj e dua ta kem parasysh se citatet janë do thot për shumica citatave janë do thot për marrjen e kamate ndalesa por këtu është e njejt sikurse marrja e dhënja për shkak të dy arsyeve arsyeja e parë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith la'nallahu akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahideh në hadithin që shënon Imam Muslimi thot Allahu xhalla uala e malkov personi i cili e han kamatin do thot i bën të tjerët që ta marrin kamatin, personi i cili e bën do thot e shkruan kontratën e e asaj do thot marrje të kamates dhe njerëzit që dëshmojnë atë at, at, akt apo atë at, at, ngjarje e cila ndod do thot gjat atij gjat asaj marrëshjeje. Pra do thot i përmend katër katër tipe të njerëzve që jo të gjithë do të përfitojnë nga nga ajo kamat, po në fakt do thot Pejgamberi sahasulem po i mallkon dhe në një vazhdim të këtij hadithi thu, thot Pejgamberi sahasulem se ata janë të njëjtë, për arsye se janë pjesëmarrës në atë mëkatin i cili realizohet. Prandaj themi se për njeriu është njëjtë sikurse marrja ashtu edhe dhënja, prandaj edhe është e ndaluar për të e, edhe të merr kredi me kamat edhe pse nuk është nga ata të cilët përfitojnë nga kamata në fakt ai dëmtohet për faktin e apo për duke u nisur nga konteksti i këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasem mirëpo a ndonë tjetër nëse e shohim i shohim parimet e përgjithshme të islamit atër e shojmë se si uh, është parim në, në jurisprudinës e islamë uh, parim i cili është nëzirën nga fjallë Allahu të, të madrëshëm wa ta awenu alë lbirri wa taqwa wa la ta awenu alë lithmi wa l'uduan që nënkuptan që njerëzit duhet në dërmjet vetit të, të ndihmohën në pun të, të mira dhe në në, uh, në devashmëri kurse ta, të largojnë njëri tjetërin dhe mos të njerëzit uh, do të thot mos të ndihmoj njëri tjetërin në pun të ndaluara dhe në mëkate, në armesilë dhe në mëkate. Dhe kjë parem në nënkupton që njëri u, e, islami nuk është do të thot një fe, që njësët vetëm nga parimi i, i ndalimi të vetës nga pun të këshia. Mirë po, njësët edhe nga, nga e, e, pikpamja, që besimtari mos më qenë edhe nga ata që qoftë edhe në formë indirekte, do thotë jo në formë të drejtpërdrejtë, mund të jetë shkaktar që dikush tjetër të të të hyj, do thotë në mëkat apo ta ta bëjë një veprim të ndaluar. Prandaj e, këto janë vetëm disa aspekte nga të cilat e, mund të, mund të përmbledhim edhe të themi se e, nuk ka ndonjë dallim ndërmjet marrjes së kamatas edhe dhënjes për arsyesë ë do thotë e tëra ajo çfarë zhvillohet gjat asaj procedure është mëkati dhe shkelja e ligjeve të Allahut të Madhërisht dhe pjesëmarrja në atë shkelje pavarësisht a je i dëmtuar apo përfitues nën kupton do thotë shkelje të ligjit shkelje e ligjit të Zotit të plotfuqishëm Allahu e di më së miri Vazdojmë tani të lexojmë një pyetje që na vjen nga Gjermania dhe është Qaniu që na shkruan. Thotë, "Duhet të falet namazi i drekës ditën e Xumajit, ju lutem na shpjegoni pak më gjithësisht rregull dhe na tregoni ndonjë hadith që tua shpjegojmë edhe të tjerve. Allahu ishpërblef selame nga Gjermania." Po është e njohur për pothuajse të gjithë ata muslimanë madje që nuk, ndoshta nuk janë të rregullt në faljen e namazeve të ditës, por e falin namazën e xhumas, e dinë që pasi që imamit ta përfundojë namazën e xhumas, do thot falet farzi i xhumas i cili or dy rekate. Pastaj xhamati që që mbetet vazhdon të thot në faljen e namaz disa rekateve, kryesisht janë 10 rekate. ë ë ato 10 rekatët falen dhe thotë 4 rekatët logaritën se janë synet i gjumas, dhe thotë synet e prapa gjumas dhe e, e, kurse, 4 rekatët e para, kurse 4, 4 rekatët e dyta e, logaritën si falje e namazit të drekes të asaj kohe dhe 2 rekatët e fundit janë synet i mramë, Uh, që si themi ne dhe thëtë suneti i fundit dhe thëtë i namazit të drekës. Dhe këto këte rekate jenë të njohra që i fali njerëzit, s'paku ata të cilët në besin pas namazit të gjumas. Uh, në lidhje me uh, liqshmërin e këtyre rekateve, apo a duhet të falen, apo nuk duhet të falen, uh, shkaku i kësaj problematike rjedhë nga fakti se qasish është kërkuar do thot një sqarim pak më më i detajzuar unë do të mundohem ta sqaroj më së pari arsyen se pse i falin muslimanë edhe pastaj ta vlerësojmë do thot se se sa është e qëndrueshme kjo pikpamje mbi cilën ndërtohet do thot ky ky fakt themi se arsýja ja është se e, ne vedim se namaz i gjumaz, nga namaz e dim se namazi xhumas për dallim nga namazet tjera të të ditës është një namaz i cili falet një herë në javë do thot ditën e premte në kohën e namazit të drekës. Dhe me unanimitet të ulemave, do thot me ijmë, me konsenzus të tyre, ky do thot namazi i xumas e zaventë namazin e drekës. Me një fjalë që personi i cili e fal namazin e xumas, lirohet nga falja e namazit të drekës. Kurse ai njeriu i cili nuk arrin ta fal namazin e xumas, pavarësisht për çfarë arsye, ai obligohet patjetër që ta fal namazin e drekës ë mirë po këtu duhet ta kemi parasysh se namazi xumës për dallim nga namazet tjera të ditës i ka disa kushte që duhet plotësohen dhe ato kushte duhet të plotësohen për me që namazi do thotë i valid, i i do thotë i pranuar. Nga ato kushte është që patjetër namazi xumës duhet të falet me xhamat. Do thë e jo e, e, vetëm, do thotë nuk, nuk është për namazet që ka mundësi njeriu me me kry individalisht, por patjetër duhet të falet me grup. Pastaj duhet ta ta dim se në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur është për ligj namazi i xumas, ë ë xumaja nuk është fal në çdo xhami. Zakonisht xumaja është fal në për qytetet që kanë qenë do të thotë qendra të asaj kohe, gjithashtu në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur ka ardita e xumës, do ta dita e premte, namazin namazin drekas, të gjithë njerëzit që kanë qenë në, në qytet, në qytetin e Medinës apo ndonjë qytet tjetër, ose ato e, fshatra që kanë qenë për rreth qytetit, jo nis do thot në në qendër, në xhamin krye sëore dhe aty e kanë falur namazin e xumës. Në rosin konkret aty ku ka qenë xhamia pejgamberes sallallahu alaihi wasallam, të gjithë njerëzit, të gjithë muslimanët që kanë arritë Uh, kan pas mundsi të shkojnë tek në qytet dhe edhe edhe të shkojnë xhamit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aty e kanë fal. Nuk ka ndonjë që xhumaja të falet në ndonjë vend tjetër apo edhe brenda Medinës të falen dy xhumaj për për një herë. Do thotë e tërë do thotë i tërë jemaati e ka fal xhuman në një vend, edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka ligjëruar, e ka marrë hutbën dhe i ka këshilluar muslimanët për për çështje të ndryshme. Më vonë kur është përhapur Islami dhe është përcjell edhe në për qytete të tjera që atkoh janë bazueli të të shtetit Islam Uh, është, është vepru në të njëjtë informë. Do thotë gjumaja është falë në për qytetë të qendra, do thotë në për vendet të saktuara, kurse gjami tjera e mbyllë edhe nuk është falër fare. Kështu do thotë është praktiku. Mirë po me kalimin e kohës kur qytetet jënë zgjeru dhe uh, ka shenë pëthuaj se i pamundur që krejtë gjematit të mllidhët në një vend për të falër namazin e gjumas, atëre jënë detyru uh, muslimanet që t'i falin gjumat jo në një vend të caktuar, por në mrenat qytetit në disa gjami. E posa shërë, do thot, në kohërat më të vëndshme, kur e, jeta ka qenë shumë ma do thot, levizjet e levizje të njerëzve radh, e kështu me radhë, janë detyru që t'i falin, do thot, njerëzit t'a falin gjumat në për vendet të ndryshme, për arsue se ka qenë e pa mundur që krejt njerëzit e një qytetit të mblidhe në një vend. E, tani, ka e, si rezultat i këtij ndryshimi ka e, ka lind, do thotë, diskutim në mesin e fuqahave, juristëve islam se vall alejohet falet një namaz i jumës, do thotë namazi i jumës falet në një qytet, në disa vende, do thotë mos falet vetëm në një vend. Prandaj këtu është një diskutim i gjer tek dietarët e vjetër dhe ka për dy tyret që kan thonë që detyrimisht jumaja duhet të falet në një vend e as e si do thotë në vende të, të të ndryshme dhe ky debat ka qenë do thot deri deri në kohrat e, e do thot atëher kur ka qenë kjo aktuale e, dhe pas diskutimeve të ulemave dhe mbështetjeve të argumenteve radh, e kështu me radhë shumica ulemave kanë përzierë mendimin un euh, nuk po duhet të detajizojmë mbështetet e tyre si janë nisur ek çtu me radh kanë përzier mendimin se Xhumaja lejohet të falet edhe në për vende të tjera, do të thonë nuk është kusht të falet për një vend në një xhami për faktin se ajo në në kohrat të, posa që është në kohërat bashkohore, është diçka e pa mundur që të mund të realizohet. Pra ndaj edhe jemi të obliguar që të falet gjumaja ashtu si janë mundësit. Edhe kështu kam betur, do thot, fet, fetvajate të këtë djetarë e të gjitha medhebeve. Mirë po ka disa prej djetarëve, posa që është të medhebit hanefi dhe të medhebit shafi, që janë njësur edhe nga, nga parimi i... i e do thot marrjes së të gjitha atyre rezervave se e, apo sigurimit do thot ajo parimi i sigurimit se vallë ndoshta është mundësia që edhe mos më qenë i sakt ky mendim i të cilin e kanë përzjedhur ulemat prandaj kanë thënë që i preferohet muslimanit që pasi ta falë gjuman, që ta falë edhe namazin e, e drekes si formë do të thotë sigurie që nëse për ndonjë arsye nuk, nuk është valid namazin gjumas për arsye cilat i cekun pak më heret, atërët jetë do të thotë spaku një riu ta këtë falur namazin e drekes që mos të imbetet borç zotit madhërëshëm me asë një namaz të sënën e ka shperfil apo nuk e ka falë. Ky ka qenë parimi i fukahave e atyre dietarëve do thotë me dhëbit hanefi disa dietarëve të me dhëbit hanefi gjithashtu edhe të me dhëbit shafi që kanë kanë preferu që muslimani pas xhumas ta fal edhe namazën e drekës mirë po ky vërtetim apo kjo çasje vërehet se nuk është e qendrueshme për arsuje se e, e, ashtu si shtam shumica ulemave për zgjedhë i mendimin se gjumaja në kohërën bashkohore është e pranuar dhe në atë formë musliman falen dhe thot brenda mundësive, posa që në kohën ton bashkohore madje kemi raste që ndoshta përshkak të thot të më spasi se vendit që musliman ta falin gjumaj në një gjami dyhere do thotë grupe grupe e kështu me radh kjo ndodh e, edhe në Kosovë ka dis, e, kam dëgjuar do thotë se ka vende po posa shish në në në perëndim aty ku nuk ka do thotë hapësirë e kështu me radh ndodh do thotë që të falet xumaja edhe edhe dy herë e kështu me radh prandaj themi se e, kjo piknise atyre ulemave do thotë nuk është e qëndrueshme kështu që e mjaftueshme për muslimanin është që pas namazit të xumas të fal synet Qof 2 rekate, qof 4 rekate, qof 6 rekate e kështu me radhë dhe mbrapa mundësive dhe me ashtu do thotë ta përmbyll do thotë faljen e namazit të Xhumas dhe nuk ka nevojë që ta fal namazin e drekës edhe një herë apo si zaventim apo si një lloj sigurie për nëse në rast që nuk pranohet namazi i Xhumas. Në përgjithësi njeriu në çështjen e marrjes së sigurisë do thotë në në disa aspekte është një parim i qëndrueshëm në disa raste, mirë po në rasin konkret nuk është e nevojshme për arsye se, e, e, do thot, e, parimet e përgjeshmet jurispronës islamet, na jep të kuptojmë se gjumaja ashtu si që falet në konë bashkohore i plocon kushtet e vlefshmëris, pra nda i gjdo pasiguri në këtë, do thot, e, nuk është e qëndrushme dhe nuk duhet, do thot, ta përfilim. Mirë po, nëse dikush dëshiron me falë, si për zgjedhje mendimi të atyre dijetarëve të medhhebit Hanefi apo të medhhebit Shafi dhe dëshirojnë me aplikuar atë nuk duhet me qenë do thot arrogant ndaj tij apo me qenë do thot shpërfills për arsyes se ai respekton mendimin atyre dijetarëve të cilët e kanë përzgjedhur atë mendim por neve do thot në këtë rast vetëm po e sqarojmë do thot çësia e atyre ulemave dhe me me, me duhet ta kem parasysh edhe ka prej prai dietarëve të mëdhhepit hanefiç nuk e vlerësojnë se kjo ky mendim është i qëndrueshëm dhe e, e kritikojnë, po ka edhe prej atyre dietarë sikurse që është Ibn Abidin do thotë në në librin e tij për zgjedh mendimin që të falet namazi i xumas, namazi i drekës pas namazit të xumas për shkak do thotë që njeriu të jetë më i sigurt që në, në raste nuk pranohet namazi i i xumas, jetë do thotë i pranuar namazi i drekës. Zoti i dimë më mirë. Urojmë që tash më qaniju nga Gjermania dhe shikus të tjere kanë të qartë që është në e traktë problematik. Atër vazhdojmë me një pyqe tjetër, selamu alekum dhe e zërë, në shëriat bërësi zinas ka dëni me vdekje si pas shëriat e gjmirë po një riu që jebë kamat është më keqëbërës të Allahu. Ashtu si që së qarot në disa jetë dhe hadithë e si kurse kamat marë si shpal duft të drejtë për drejtë Allahut me këtë gjuna, por dënimit ti nuk përmendet në Koran. Pyotime është pëse nuk ka cakturë Allahu dënim për këto persona kamat marës që u a pinë gjakën vlezërve të vete. Lusë Allah në që të më fali në gabimit që i bëjmë dhe i lutëm e korijonin në gabime. Po, duhet të kemë parasysh se <clears throat> ajo Kurani, apo në Kurani në famnalët përmendet dënimin dhe i personi i cili e, punon me kamat apo e merë kamaten, dhe atë denimi do të të përmenën se a i ka shpalur luftë Allah të madrëshëm dhe denimi i ti është zjarë i gjehnemit e kështu më radhë, përmenën në, në disa citatët e Koranit. Mirë po, problematika që ndronë në atë pikën se e, ashtu si e, si e kuptova nga pyetja, neve duhet ta kemi parasyshë se e, në jurispozene islame, Disa lloje të gjinoheve apo mëkateve të cilat i kryen besimtarët, për to do thot në këtë botë ka ka dënime, sikurse dënimi ndaj person dënimi do thot ndaj personit i cili bën zinë apo dënimi ndaj personit i cili vjedh, e kështu me radhë e kështu me radhë. Po janë disa dënime për të cilat nuk ka dënim të definuar, do thot në këtë botë se si duhet do thot të, të gjykohet ai person do thot nëse nëse del para gjykatës islame si kurse që është rasti për personi i cili pinë alkohol, denimi i ti nuk është i saktuar dhe thëtë me citate kuranore apo nga hadithet e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, apo denimi i në rastin konkret i personit i cili merr kamat e kështu me radhë thot njerëzit se të personi i cili mirat me bigjoz për shembull e kështu me radhë për këto nuk ka diçka të definuar mirë po në raste të, të veçanta gjykata islame shteti islam në fakt do thot i inzier do thot disa ligje apo inzier disa disa gjykime varet se thot e, si e, e, vendosen ato do thot në në Në, në atë shtet islam. Prandaj në disa aspekte u lejohet dietarëve që të bëjnë ijtihad, do thotë në në mënyrën apo formën se si duhet gjykohen disa persona të cilët kryejnë veprime apo mëkate të veçanta, sikur se është në rastin konkret të punimit, të punuarit me kamat apo bigjozi apo dhe edhe edhe forma të prostitucionit e kështu me radhë. Mirë, por neve duhet të ta kemi parasysh këtu, do thot, një pik, ajo është se dënime cilat përmenden <coughs> në kuranin familartë për, për disa mëkate të veçanta në këtë botë, si kurse që është, do thot, dënimi në daj personit cili vjedh, apo në dënimi në daj personit cili eh, bënzina, eh, ato dënime nuk janë, nuk tregojnë, do thot, nuk janë eh, element me, me antës e cilës njeri u kupton dëmin e atyre mëkateve, eh, me një fjalë që Themi se ato mëkate për të cilat ka dënim të dë veçantë, ato mëkate janë më të mëdha sesa ato ato mëkate të cilat për të cilat nuk kanë ndonjë dënim të dë veçantë këtë botë. Nuk duhet të bëhet klasifikimin këtë formë, ë ë për arsyesë do thotë nuk ka dyshim se mëkati i kamatës është një nga mëkatet më të mëdha. Sisi ka përmend pejgamberi sa sallam që 7 mëkat janë shkatrruse, ndërto është do të thotë edhe edhe ngrënia e ngrënia e e kamates. Por duhet ta kemi parasysh se qëllimi i atyre dënimeve të cilat aplikohen këtë botë janë për qëllim pastrimin e besimtarit nga ai mëkat që e ka bërë ai në këtë botë, kështu që nesër kur dal para Zotit të Madhëshëm ai mos të dënohet nuk e di a është e qartë kjo. Pra njeriu do thotë dënohet në këtë botë, kështu që ai dënim mos ti kaloj edhe në botën tjetër. Nëse ai pendohet në këtë botë, do thotë themi shumë konkret, nëse njeriu e ka bë be, ka bër zinë dhe është pen, është zënë do thotë nga n duke domthon -du në kët në kët mëkat dhe ai pendohet dhe mbi të uh, realizohet ligji i Zotit në këtë bot, a i dhe thëtë nëse është penduar, nesër të ka Allah i madrëshëm kur vdes, nuk do të gjykojtë për atë gjina. Për arsujë se dënimin e saj e ka la dhe thëtë në këtë bot. Kurse dënimi i Denimi i cili mbetet për botën tjetër uh, Apo mëkatet Për denimin e tyre do thotë që mbetet Që ai denim të lahët do thotë në, në botën tjetër Nuk ka dyshim se ai, ai gjenah Apo ai mëkat o shumë mai madh Se sa mëkati i cili lihet në këtë botë Zotë i di mësme Po, vazhdem tani të shojmë për tjënë e Ibrahimi Tate selamu aleykum hoqin dëruar Dheshët për të për të për të për të për të për të për të për të për të ku aty ka vetëm femra, por fakti që ndronë se aty ka dhe kamera, ku më pas e simpozium do të transmitohet në vërfaqet në ndryshme, ku mund të shohin edhe me shkuj. Po, në parim, do thot femra i lejohet, edhe të ligjeroj vajzave, femrave, domantë gjinise së saj dhe ti më s'aj ato e kështu me radh ashtu siç lejohet sipas mendimit të mësaq dietarëve që edhe nëse jo në një rreth që janë të gjitha gra dhe vjen koha e namazit asaj lejohet edhe të dalë imam e e e famrave në përgjysë, ashtu siç fërtetohet nga praktika e disa e uh, uh, sahabijve nga koha e pejgamberit lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të. Dhe në kët nuk ka nuk ka gjithë këse. Mirë po problemi i incizimit të asaj ligjërate dhe më pas ajo ligjërat jet mundësia të shikohet në çdo vend, un për vete do të kisha pas rezervë që një një famër muslimane të të të bëj një veprim të ktill për faktin se e, ashtu siç përmendet pejgamber nga nga citatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edim se thamra do thot e, ë, është në kuptimin është bukuria e femrës shfaqet edhe nëpërmjet zërit të saj, edhe nëpërmjet lëvizjeve të saj, edhe edhe nëse asaj nuk i duket ndonjë pjesë që mund të llogaritet avret për femrën, sikurse që mund të jetë ndonjë pjesë e trupit, edhe në, nëse nuk duket kjo, mirë po forma e ecijes së saj, forma e lirërimit do thot pastaj zëri i saj në kuptimin se si e, mund të jetë do thot e, e, sprovë apo fitnë për ata njerës të cilët e dëgjojnë, pra ndaj më mirë është të, të largohët femra nga kjo formë dhe thot e, e shfaqes, me gjithse në kohën tonë dhe në rathana tona që e, fatkesisht dhe thot të çështja e ekspozimit të femrës e kam fjalën do thotë ne për ne për televizionet e ndryshme apo ne për internet radh, e kështu me radh shfaqja e saj do thotë në performa shumë shumë tërheqëse e kështu me radh e bën do thotë që shfaqja e një femre me me shamë e mbuluar pastaj do thotë modeste e modest, kështu me radh duke mos mos bërë ndonjë veprim që nxit do thotë provokim e kështu me radh është më e lehtë dhe nuk nuk mendoj që që është shumë e, ndikuese tek ata njerëz të cilët e përcjellin. Prandaj nuk mendoj nuk, nuk mendoj se është e nevojshme të mbajmë ndonjë qendrim rigoroz ndaj kësaj praktike, mirë po themi nga aspekti i i i çështjes që t'i jemi do të thotë më larg ekspozimit dhe një fa, një vajzë, do të thotë një famë muslimane dëshiron me që do të thotë më e, e, e do të thotë më largë ekspozimit e kështu me radhë, atëherë do të ishte ma e drejt që mos të del. Por edhe nëse del në një femër dukej përfil këto të cilat i përmenda, nuk më ndoj se, se ka bërë në një të i kalim thot, të, të në një dispozite islame. Zotë e di mësë mirë. Arëzëm të pytje tjetërë, selam aleikum namazit farz që i kam lën, a duhet të i bëjë kaza dhe më pranohën sunetet apo namazit në na firë? në këtë problematikë dijetar të kanë diskutuar edhe të kaluarën edhe në, në kohën bashkëore se vallë ato namazet cilat njeriu i ka lan në, në jetën e tij nuk ka mund të i falë me rregull apo njeriu do thotë në disa rrethana ka mundësi të jetë pak më për tac edhe i falë ndoshta brenda ditës 2-3 kohë dhe disa i kalojnë e kështu me radh dhe nëse vendos Pastaj pas një kohë që ti fal namazet me rregull, çfarë të bëjmë me ato namazet të cilat kanë kanë mbetur në të kaluarën? Themi se ka diskutime te ulematë dhe kanë do thotë kjo problematik shtohet në për në për librat e fikut, pa u fthëlluar në në këto diskutime, themi se nëse muslimani ka mundsi ti llogaris ato vakte të cilat i kanë mbetur, me një fjalë është një kohë e shkurtër dhe i din do thot sa kohë namazit nuk i ka fal, atëre dhe ka mundësi me i kompenzua atë, ato atëre është më e drejt për të që ato ti fal dhe ti ti bëj kaza. Mirpo nëse koha është shumë e gjatë, disa vite për shembull s'ka falur ose do thot janë shumë namazet që s'ka mundësi me i mbajtur në mend, atëre ne e këshillojmë do thot kët person që të pendohet tek Zoti i Madhreshëm dhe për ato kohë të pa falura që të mundohet do thot të të fal, vazhdimis namaz nafile dhe ka janë disa citate nga e, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga të cilat kuptohet që nëse njeriu do thotë ka namazin nafile të shumta dhe ka ndonjë mungesë prej namazeve farze, atëra ato namaze sunete do thotë e zaventsojnë do thotë namazet farze të cilat nuk i ka fal. Prandaj e këshillojmë do thotë këtë person i cili nëse është do thotë një kohë e gjatë që nuk e nuk ka fal namaz, që të pendohet edhe të të të bëj, do thot namaz nafilë sa më shumë, inshallah kjo kjo do të jetë e mjaftueshme, Zoti i di më së miri. Atëherë huaj përse do vazhdojmë pitetirën skuha e pauzes. Mirëse ngjitur, vazhdoni të çëndroni me ne, kthehemi pas pak me përgjigje të tjera. Ndërruar teleshikues, u rikthim në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje. Me ne në studio është hoqja Laudina Bazi me të cilin ne do të vazhdojmë me pyetjet e tëra të mbetura për sot. Hoja ndërruar në shkruan Sara thotë cili është dënimi për zinë për ata që janë të pamartuar dhe është dënimi i njëjtë për të dy gjinitë. Po vërtetoj do thot nga uh, citatet uh, sheriautike se personi i cili uh, kupto do thotë amaraliteti apo zinaja është një nga mëkatet më të mëdha që mund të thotë me i kry besimtarit për arsyesë se institucioni i martesës do thotë të vënë deri në procesin deri njeriu do thotë është diçka e shenjtë do thotë në në islam. Ë me një fjalë themi se al, ka qenë dëshira e Allahut të Madhërisëm që njerëzit krijohen do thotë në çifte, të ketë do thotë mashkull edhe femër por jo vetëm krijesa njerëzi po pothuajse të gjitha krijesat kanë cin urgjë e Zotit të madhërisëm që të gjitha krijesat krijohen do thotë në çifte edhe tek gjallësa të tjera do thotë tek kafshët madje edhe edhe te bimët vërtetojnë do thotë nga nga studiuosit e, e e e fuksai fusha se edhe bim do thot kanë gjini do thot edhe kjo si rezultat kësaj do thot vjen edhe dejte shumzimit do thot i i i do thot edhe i njerëzve edhe i bimve edhe i kafshëve e kështu me radh mirë po ka përderisa kjo kjo form do thot e çiftzimit në mes të gjallësave të tjera ka që në formë do thotë jo ndon, do thotë jo në formë të ndonjë kriteri tek njeriu e shohim do thotë që e, e bashkimi ndërmjet e, një, do thotë një mashkull e dhënë një femre do thotë ndodh branda disa kritereve të caktuara dhe të njohura, do thotë në formë të pakontrolluar, ashtu siç ndodë do thotë tek gjallesat tjera apo tek rjesa tjera. Për arsyesë se njeriu është i veçantë, i privilegjuar, do thotë dhe, thot, dhe dallon nga gjallesat tjera. Prandaj bashkimi i cili ndodh ndërmjet një mashkulli dhe, dhe një femre, një femre në tek njerëzit do thotë është bashkimi i shënt që ndodh branda kritereve të njohura dhe kjo është do thotë ai insistoni i martesës. Do thotë përderisa kto kritere jo ndvendosura ne ligjin e Zotit plot fuqishëm atëra nga besimtarë në ranë të par ato duhet të përfillen e jo të shkilen prandaj edhe Allahu xhela uala e ka do thotë e ka ndalu çështjen e lidhjeve pastaj bashkimi e kështu me radhë do thotë në mes të gjynë do thotë një mashkull në mes të një mashkull dhe femre e cila ndodë do thotë në një formë do thotë të çartë ju në formë do thotë të, të ndonjë kriteri që është injohër në jurispotenit e islame. Prandaj edhe bërja a moralitet apo zina në mes të një mashko dhe një femre, në jurispotenit e islame kjo trajtojtë si më katë edhe ka denim edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Denimi i saj da thënë në këtë botë, nëse themi do të thotë kushtimisht ka shtet islam dhe ka shoqëri që e zbatojn ligjin e Zotit plotfuqishëm në një në një vend atëherë dënimi i kësaj është do të thotë 100 do të thotë Shkopin si si për për famran e njëjta vlen do të thotë edhe për moshën do të thotë nuk ka dallim në çështjen e zbatimit të, të këtij ligji A thërë të shojmë se që farë thot pyjtja radhës, selam aleikum, jam një motër mëslimane, deshët e di nëse një burë e refuzon bashkëshorte në shtrat, a hynë në gjyna si kurse gruë e nëse refuzon burin, dhe deshët e di sa ko mundet të, të qëndroj buri lartë gruas. Êshtë një citat i pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, në cilin dhe thot ka arë në formë qërtusin dhe i gruas, se thot ajo grua e cila e zën nata dhe thot gjumi dhe e kalon nat duke qense e ka refuzuar burrin e saj do thot në në shtrat me një fjalë do thot ka ka refuzuar marrdhënjet intime me të atëra ajonat do të kaloj që duke bër mëlaçet dua kundër asaj gruaje dhe kjo ky citat apo ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam tregon se një nga obligimet bashkëshortore të cilat i ka do thot gruaja qarshi burrit të saj është që mos refuzimi i e e i burrit do thot në shtrat. Pavarësisht do thot në çfarë kohe ndodh ajo, përderisa do thot nuk ka ndonjë arsye legjitime, sikurse mund të jetë do thot lodhja e tepër apo smundja e e gruas apo ndonjë gjendje e, e mërzisë e kështu me radh, atëra në këto raste kuptohet që nuk ka nuk ka mëkat fillimi i i, i kësaj është do thot në raste kur e, jeta është normale dhe nuk ka ndonjë arsye legjitime. Kurse pyetja në në në kët nga ky shikues është se a vlen e njëjta edhe për burrin, themi se në parim, nëse e, nuk përfillen apo nëse mira parasysh këto e kushte apo këto gjëra të cilat i përmenda e, për për gruan që nuk është smurë e kështu me radhë dhe ndodh e njëjta do thotë edhe edhe nga ana burrit atëre nuk ka dyshim se edhe ai edhe ai ka mëkat. Përderisa do thotë nuk ka ndonjë arsye legitime. Mirë, po këtu duhet të pas parasysh se në jurisprudencën islame përmendet se një nga mënyrat apo format me an të cilave burri ka e, hapsir për me e, themi kushtimisht me eduku gruan e tij me një fjalë kur ajo është e padgjueshme ndaj ndaj burrit të saj apo tregon mos, mos respekt ndaj ndaj burrit të, të saj atë burri ka mundësi që ta çortojë në një formë do thotë mënyrë e çortimit të gruas të jetë do thotë largimin nga shtrati i saj me një fjalë mos më fjet me të dhe kjo formë edhe në aspektin psiqik ndikon shumë do thotë në në grua në gruan, prandaj edhe Islami do thotë e parashë edhe kët form si mekanizëm me an të cilet çortohet gruaja apo edukohet gruaja në rast se ajo do thotë tregon mos respekt ndaj burrit të saj. Prandaj nëse është kjo arsyeja e burrit, do thotë dëshiron ta çortoj gruan e tij, në kët rast ai nuk ka xhinap, se nuk fiet, nuk flan do thotë me me gruan e tij, por në raste të tjera, në raste të tjera atëherë ai do thotë do thot ka ka xjinah nëse largohet pa ndonjë arsye legjitime për arsye se edhe prej të drejtave bashkëshortore nga ana e e gruas është që edhe ajo do thot të ketë të thot marrdhënie me burrin e saj dhe kjo është do thot një prej arsyeve apo objektivave më më thelpsore se pse do thot ndodh apo pse realizohet martesa në jurisprudencën islame kurse limiti se sa ka drejt burri do thotë largohet nga gruaja esaj, e saj e trëgohet do thotë në në në Kur'anin famlarë limiti i saj është do thotë 4 muaj do thotë çka do të thonë ajo e, mekanizmi që ka të drejt burri do thotë në fund çortimi ti largohet gruas nga shtrati i saj do thotë limiti i saj kohë është 4 muaj Zoti dhe më shmiling Në shtun hartimi, asalamu alajkum xhojënderuor. Deshta disa a bën ta fshijm fytyrën pas dhënjes së selamit ose përfundimit të as në namaz është e lejuar. Edhe kjo mesele është mesele problematike për arsye se në përgjithësi tek muslimanët është e njohur kjo pra, kjo praktikë që besimtarit do thotë i ngrit duart bën lu, dua të ndryshme, pastaj pas, pas përfundimit të duaz do thotë i fshijnë do thotë me shuplakat e duarve e fshijn ftyrën dhe me kë do thotë e përfundon lutjen e tij. Kurse e, pyetja se a ka ndonjë argumentim pa po a është prej sunetit do thotë fshirja e e e fytyrës do thot me me shuplakat e duarve themi se në përgjithësi do thot ngritja e duarve si gjat lutjes ndaj Allahut të Madhërisht në raste të caktuara është e vërtetuar në hadithe të sakta dhe madje e Këto citatet e haditheve të pejgamberit sa selam e arrin shkallën e vërtetësisë së tyre, do thotë në shkallën më të më të madhe, do thotë të vërtetësisë që quhen do thotë në në shkencën e hadithit hadithin mutawatir, që janë do thotë ai lloj i haditheve që saksia e tyre është do thotë në në gradën më të lartë e në këtë nuk ka dyshim, kurse për sa i përket fshirjes së së duarve do thot me shuplaka pas përfundimit të kësaj lutje, a ka argumentim? Ajo themi se kemi dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Vërtetohet një hadith nga Ibn Majah se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka këshillu apo ka urdhëruar që njeriu kur ta lut zotin e madhreshëm dhe kur ti ngrit duar durrt do thot ndaj Zotit të plotfushëshëm në lutje ti ngrit do thot shuplakat e duarve e, lart mbi qiell e jo do thot në formë të përmbysur pra është, kështu do thot është ndaluar të bëjmë lutje ndaj Zotit të madhreshëm pastaj vazhdimi i hadithit është që kur e, ta përfundojmë lutjen që me shuplakat e duarve ta fshinj fytyrën. Dhe ky është hadithi mbi cilën do thotë mbështetet ligjshmëria e fshirjes së duarve, do thotë gjatë pas lutjes. Mirpo ky hadith, ashtu siç e vërtetojnë do thotë koleksionuesit e haditheve, shumë do thotë nga aty atë nga ata muhadithin që i studiojnë hadithet, e vlerësojnë se hadithi nuk është i qëndrueshëm, do thotë është hadith i dob pra naj nuk uh, uh, preferojnë që të argumentojnë me të, dhe thotë për, për këtë veprim. Pasaj gjithashtu është edhe një hadith tjetër, të cënë e shenan imam uh, Tirmidhiu, nga Abdullah ibn Umeri, i cili ka thonë se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kur i ka ngritur duart për të për të bërë lutje, nuk i ka lshuar ata a, ato duar vetëm se duke i fshir për fytyre. Dhe e, edhe kjo është do thot hadithi i dyt, mbi cilën vërtetoj do thot liçmëria e fshirjes e duarve. Dhe këto dy hadithe janë ato mbi cilat kanë ndërtu mendimin ata dietar fukaha në përgjithësi, të cilët kanë preferuar ngritjen, e, fshirjen e duarve pas e, e, duas. Mirpo këto hadithe të dyja, edhe hadithi parë, edhe hadithi dytë vrejhet nga e, studiosit e hadithit që nuk arrin shkallën e vërtetsis. Jën, të dyja jënë hadithat të dopta, pra ndaj mendojmë se është me e sakt që mos të veprot kjo, mos praktikot kjo, mirë po edhe nëse e praktikojmë, ashtu si që kanë thanë disa ulema se ka mundësi këto dy hadithe nëse bashkohën që të arrin do të të shkallën e hadithit hasen, kjo është do të të mendim i disa e ulëmave të paktë, atë nëse dikush mbështetet në këtë në këtë hadith, në këtë pikpamje, edhe e praktikon kët, atëre nuk është e drejtë e jona që ta çortojm atë apo ta ta konsiderojm se ai ka bërë do të thonë ndonjë veprim jo të lirshëm. Zoti di më së miri në tërëvojnë kemi kohën e kufizuar por për shikuesit tanë do të zgjasim pak që t'i japim përgjigje edhe dy pyetjeve të fundit. Na shuan shkurtë selam alekum një nat kam parë një ëndër të frikshme me një vajzë dhe tani sa herë që duhet fal e, namazin e mëngjes dhe akşamit më duket që ajo vajzë po më shfaqet çka më këshilloni që të mos kem frikë nga kjo ëndër tmerr. Kjo ëndër mund të mund të keqë thonë ndonjë ëndër e keqe për şeytanit dhe tash vazhdojn ato cytjet e shejtanit që juve prekuponi tju prekupoi do thot me me këto uh, ato imazhe se cilat ju kanë mbetur në kokën tuaj në lidhje me atë ëndër, kështu që ju ta humbni qetësimin dhe përkushtimin gjatë faljes së namazit. Prandaj ne neve, uh, ju këshillojmë që ashtu siç na ka urdhëruar pejgamberi apo na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse njeriu i ndodh në që të shëh ndonjë ëndër të keqe dhe i del gjumi, në atë moment që i del gjumin nga ajo ëndër e keqe i preferohohet atij që të pushtui, do thot në anën e majtë 3 herë dhe thot e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim dhe ta ndroi krahun edhe të flej, do thot ta vazhdoj gjumin. Kjo është praktikë që preferohet besimtarit ta aplikojë në rast se i ndodë do thot të trishtohet në gjumë. Mirpo nëse këto imazhe shfaqen masiqe të zgjohet nga xhumi e këtu me radh, atëherë le të kërkojmë mbrojtje prej Allahut të Madhërisëm, le të le të vazhdoj të thot në thënien e lutjeve të ndryshme, të cilat gjenden do thot në mbrojën e, e, e muslimanit në librin mbroja muslimanit, po gjithashtu edhe le të mundohati ti të lexojë me rregull apo ti ti bëj lutjet me rregull, lutjet e mëngjesit e mbrëmjes e këtu me radh, edhe mendojmë që inshallah me me pa një kod do thotë të, të caktuar do t'i largohen edhe këto mendime kçia në lidhje me këtë ndër zoti i di më së miri dhe pyetja e fundit për sot da ka të lejuar një motër muslimane të del e vetme si për shembull të shkojë në ligjëratë të dalë të blejë diçka e tjera themi se e, në parim do thotë themra është e ekspozimi i saj do thotë në për vende publike e kështu me radhë, pas sa shes në rrethana caktua kur ajo mund të nxit provokim e kështu me radhë, duhet të largohet do thotë atyre vendeve. Mirpo që ajo të del në shitore apo të del do thotë në një vend afër shtëpisë së saj e kështu me radhë, në vende që janë publike që kanë njerëz endaluar, e kështu me radhë, nuk menden se është ndaluar përderisa ajo i përmba do thotë veshjes mbulesë sheriaatike dhe e, do thot komunikimi me me të tjerët asht do thot në forma shumë të kufizuara e kështu me radh, nuk mendojnë se është do thot diçka, diçka e ndaluar për faktin se ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi وسلەم, gratë e shokëve të Muhamedit lavdrim dhe pasha çofshin mbi të, siç transmetohet në disa hadithe, kanë ecur në rrugët e Medinës duke qenë të vetme, duke qenë do thot çoft edhe me shoqërin e grave të tjera e kështu me radh, për shkak se nuk është e mundshme vazhdimisht burri ta përcjell gruan e saj në çdo vend e kështu me në rase specifike e kështu më ralë. Zote edhe mas mire. Hoqë falim dire që ishit me nësatë. Allah i shpërbletë edhe juve për thyrjen. Mi shëndëruar, me ka që ne pojë përmbyllim e mision nësatëm duke kërkuar përgjigje me shpres që të gjithju që ne keni shkruar po dhe të tjerët keni betur të knashur me këta emision. Uni ju përshëndes me përshëndetin e ngrot islam e selam aliku. A-a-a-a